Eliabel úrasszony vendéglátása Másnap már kora hajnalban úgy tűnt, mintha a neflői fiókházat felkavaró láz átterjedt volna a Kresai udvarházra. Eliabel úrasszony igencsak meghajszolt a szolgáló leányát, és erre a napra hat uradalmi jobbágyot rendelt be házi munkára. Bővizzel felmosták a kövezetet, asztalt állítottak és terítettek, hasább fát halmoztak fel a kandalló mindkét oldalán. Az istálóban friss szalmát szórtak a földre. Az udvart felseperték, a konyhában egy fiatal vaddisznó meg egy egész ürű forgott a nyárson. A kemencében tészták pirultak, és a tanyán az a hír járta, hogy a kressai család egy királyi küldöttet vár. A hideg, könnyű levegőn áthatoló januári nap halvány fénye felderítette a kopár faágakat, és fénycsöppeket hintett az utakon elszórt tócsák tükrére. Gucsó késő délelőtt érkezett. Szörmével bélelt köpeint viselt, fején a zöld posztósapka, sapka, félrekonyult taraja, a vállára csüngött. Gazdagon fel számozott, jól táplált, szép pejlovon inas kísérte, és már egy mérföldről érzett rajta a gazdagság. A várúrnőt és két fiát ünnepi díszben találta. A fogadtatást, a szolgák és szolgálóleányok előzékenységét, Eliabel úrasszony öleléseit, a terített asztalt és a ház ünnepélyességét nagyszerű előjelnek tekintette. Marie minden bizonyjal szót értett családjával. Tudják, miért jött, és már is vőlegényként bánnak vele. Pierre de Kressai azonban, mintha kisé zavarban lett volna. Kedves barátaim, kiáltott fel Gucsó, mennyire örülök a viszontlátásnak, de nem kellett volna ekkora verniük magukat. Bánjanak velem úgy, mintha a családhoz tartoznék. Ez a kifejezés sehogy sem tetszett Zsánnak, aki összenézett anyjával. Gucsó külseje, mintha némileg megváltozott volna. Balesete után a jobb lába kissé merev maradt, és ez valamiféle gőgös eleganciát kölcsönzött járásának. A kórházi ágyon mozdulatlanul eltöltött hetek alatt fejlődése végképp befejeződött. Vonásai határozottabbak lettek, arca érettebb, komolyabb kifejezést öltött. Serdölő ifjúsága elhalványult, hogy helyet adjon a férfiúi jellegzetességeknek. Hajdani magabiztossága nem tűnt el, sőt, még kifejezettebbé vált, de ezt kevésbé igyekezett másokkal éreztetni. Kevésbé olaszosan és valamivel lassabban beszélt, bár mondani valóját még mindig túl sok kézmozdulat kísérte. Úgy nézett körül a teremben, mintha már is a gazdája lenne, és megkérdezte a kressai fivéreket, nincs-e szándékukban rendbehozatni az udvarházat. Itáliában bizonyos festett mennyezeteket láttam, magyarázta. Azok itt jobban mutatnának. Nem akarják újra felépíteni a fürdőszobájukat? Manapság kisebbeket, de igen kényelmeseket építenek. Szerintem a rangos emberek testápolásához ez nélkülözhetetlen. Szabait célzásnak lehetett venni. Hajlandó vagyok mindezt megfizetni, mert én így szeretek élni. Gucsónak ezen kívül akadt még néhány ötlete a bútorokra és a falakat vidámító, felakasztható kárpitokra vonatkozóan. Fecsegése egyre jobban bosszantotta a zsándekresseit, de maga Pierre is úgy vélte, hogy kisé elhamarkodott dolog, közvetlenül érkezés után arról csevegni, miképpen alakítsák hát az egész házat. Gucsó már jó fél órája társalgott mindenféléről, de mári még mindig nem mutatkozott. Talán előbb nyilatkoznom kellene, gondolta a fiatal ember. Lesz szerencsém üdvözölhetni egy kisasszonyt az ebédnél körünkben. Természetesen, természetesen már készülődik, és azonnal lejön, felelte Eliabel úrasszony. Nagyon megváltozottnak fogja találni. Teljesen eltölti új boldogsága. A gucsó dobogó szívvel állt fel. Valóban, kiáltotta, ó asszonyom, milyen örömes számomra! Igen, számunkra is az, nagyon boldogok vagyunk, hogy a jó hírt olyan baráttal ünnepelhetjük, mint kegyelmed. Drága Marileányom, menyasszony asszony! Rövid szünetet tartott. Menyasszonya egyik rokonunknak, Szent Venant úrnak! Egy igen ősi családból származó ártóai nemesnek, aki beleszeretett, és akit már is szeret. Gucsó agyára egy pillanatig, mintha köt borult volna, képtelen volt megszólalni, csak gépiesen tapogatta a klemencia királynétól kapott arany amely a legutolsó itáliai divat szerint készült kétszínű testhez simuló zekélyén csillogott. Hallotta, hogy Jean de kinyit egy ajtót, és húgát szólítja. Gucsó minden erejét összeszedte, hogy ura maradjon önmagának, és saját fülének is idegenül csengő hangon kérdezte. És mikorra várhatóan állsz ünnep? A nyár első napjaira terveztük, felelte Eliabel urasszony. De úgy tekintjük, mint elintézett dolgot, szögezte le Jean de a lánykérés már megtörtént. Az a leány, akinek Gucsó oly sok hónap óta minden gondolatát szentelte, akiről oly gyakran beszélt Magyarországi Klemenciának, Bouvillnak, Tolomeinek, aki a távollét idején betegsége alatt álmainak középpontja volt. Az a leány most mereven, távolian, de kísért piros szemmel lépett a terembe. Csupán foghegyről mondott Isten hozottad guccsónak. A fiú kényszeredetten kívánt szerencsét, és Mária tőletelhető legnagyobb méltósággal fogadta szavait. Közel állt a síráshoz, de sikerült visszatartani a könnyeit. Oly eredményesen, hogy viselkedését Gucsó valódi ridegségnek vélte. Holott a leányt csupán a rettegés tette ilyenni. A félelem, hogy érzelmeit elárulva kiteszi magát a büntetésnek, amelyel megfenyegették volt. A túlságosan bő lakoma keservesen zajlott le. A saját álnokságán édelgő Eliabel úrnő a kedélyes háziasszonyt asszonyt játszva, Kényszerítette vendégét, hogy minden fogásból újra vegyen, és megparancsolta szolgáinak, hogy Gucsó kenyérszeletjére egyre újabb birka vagy vaddisznósültet tegyenek, ha az előbbi elfogyott. Tán a hosszú utazások alatt elvesztette az étvágyát, kiáltotta. Elnye, elnye, Gucsó uram, a kegyelmet korában jól kell táplálkoznia. Vagy talán nem izlik, Vegyem még ebből a pástétomból. Guccio egyszer sem tudta elkapni Mári pillantását. Úgy látom, nem nagyon büszke rá, hogy megszegte nékem tett fogadalmát, gondolta. Hát azért menekültem meg a haláltól, hogy ekkora gyalázat érjen. Félelmem nem volt alaptalan, amikor annyira kétségbe estem a Márszei kórházban és azokkal lehetetlen levelek, amelyeket küldözgettem neki. De miért iratott válasz Rikárdóval, hogy érzései mit sem változtak, hogy eleped a várakozásban, amikor másnak kötelezte el magát? Ez árulás. Soha nem fogom megbocsátani. Ó, ez a szerencsétlen ebéd. Soha nem ettem rosszabbat. A bosszú módján való töprengés olykor enyhíti a bánatot. Természetesen, szőtte tovább gondolatainak fonalát Gucsó, azonnal követelhetném tartozásuk megfizetését, és ezzel oly kínos helyzetbe taszítanám őket, hogy le kellene mondaniuk a házasságról. De ezt az eljárást megengedhetetlen alávalóságnak érezte. Polgárral szemben talán ezt tette volna, de olyan uraknak, akik nemességükkel szándékozták megalázni, úrias választ akart adni. Bizonyítani kívánta, hogy ő nagyobb úr, mint a földkerekség összes kressaia. És szánven anyja. Ilyen gondolatok foglalkoztatták az étkezés befejeztéig. Amikor feltárták a csemegéket, hirtelen lecsatolta erekje tartóját, és átnyújtotta a fiatal leánynak. Íme a nász ajándék, szép Mari, mondotta, amelyet felajánlhatok. Ezt az erekjét Clemencia királyné, igen, Franciaország királynéja, saját kezével akasztotta a nyakamba. Nékített szolgálataim jutalmául, és az iránta érzett megtisztelő barátsága jeléül. Keresztelő Szent János egyik erekéjét zárták a tukba. Nem hittem, hogy valaha is meg tudnék válni tőle, de úgy látom az ember olykor fájdalom nélkül le tud mondani arról, amit a legbecsesebbnek tart. Ez az erekje óvja tehát kisasszonyomat és majdany gyermekeit, akiket kívánok önnek és ártoái nemes urának. Csak ilyen módon tudta kifejezni megvetését, és egyben bizonyítani a kressaiknak, hogy milyen jó férjed becsültek le személyében. Bizony drágán fizetett a kimondott néhány fölényes szóért. Kétségtelen, hogy ezekkel az emberekkel kapcsolatban, akiknek három fittingjük sem volt, gucsó nagy lelki indulatai, mindig költséges tettekben vezetődtek le. Ha úgy is toppant be hozzájuk, hogy vigyen onnan valamit, elkerülhetetlenül úgy távozott, hogy adott. Már így csak nagy erőfeszítéssel tudta visszafolytani könnyeit. Reszkető kézzel emelte ajkához az erekjét, de Gucsó ekkorra már elfordult tőle. Nemrég behegett sebére, és az utazás okozta fáradtságára hivatkozva, Gucsó azonnal elbúcsúzott. Inasát szólította, vállára vetette prémes köpenyét, nyeregbe pattant, és azzal a tudattal hagyta el a kressai udvarházat, hogy oda soha többébe nem teszi a lábát. Most mégiscsak írni kellene Sanvenan rokonunknak, fordult Eliabel úrasszony a fiaihoz, amint a vendég kívül került a kapun. Gucsó miután visszatért a neflői udvarházba, estig ki sem nyitotta a száját. Előhozatta az üzleti könyveket, és úgy tett, mintha a számadások ellenőrzésébe merült volna. Ricardo az alkalmazottak vezetője, megértette, hogy ifjú gazdájának ügyei rosszul állnak, de jobbnak vélte, ha óvatosan tartózkodik a kérdezgetéstől. Gucsó álmatlanul töltötte az éjszakát, abban a házban, amelyet annyi gonddal készítetett elő, hosszú ott tartózkodására. Most már sajnálta erekjéjét, sajnálta elhatározását, hogy ne flőben telepszik le, sajnálta leveleit, sajnált mindent. Nem érdemelt ennyit, ostoba voltam. S vajon Spinello bácsikám, hogyan fogad majd, ha visszatérek? Kérdezgette a durva lepedőn hánykolódva. Mert itt egy nappal sem maradok tovább ennyi megaláztatás után. Több ilyen megszégyenítést nem tudnék elviselni. Úgy látom, a végzet valóban ellenem fordult. Amikor visszatérhettem volna a királyné kíséretével, és tisztséget kaphattam volna a palotában, akkor elcsúsztam a rakparton, és fél évig az ágyat nyomtam, mert elsőnek akartam földre lépni. Most pedig, ahelyett, hogy Párizsba érve szerencsémmel munkálkodtam volna, Éde rohantam ebbe az Isten háta mögötti fészekbe, hogy feleségül vegyek egy falusi leányt, aki csak nem két esztendeje bolondít. Mintha más nő nem akadna a világom. És itt találom, mint egy fajtája beli mamlasz menyasszonyát. Szép dolog mondhatom. Reggel a bánattól, a haragtól és a kialvatlanságtól elgyötörten összecsomagoltatta podgyászát, és felnyergeltette lovát. Indulás előtt egy csésze levest hörpölgetett, amikor az előző nap kressaiben látott szolgáló leány lépett be az ajtón. A csaléd tanuk nélkül akart beszélni gucsoval. Üzenetet hozott. Mari, akinek egy órára sikerült kiszabadulnia a házból, neflő és kressai között félúton, a mold partján várja Gucsót, a már ismert helyen, tette hozzá szolgáló. Gucsó tudta, hogy a folyóparti gyümölcsösről van szó, ahol Mari meg ő először csókot váltott. Mondja meg Mari kisasszonynak, hogy mindez hasztalan fáradozás részéről, részéről, mert én nem akarok többé találkozni vele. Mári kisasszony úgy szenved, hogy rossz nézni, mondta a leány. Esküszöm, uram, el kellene mennie a találkozóra. Ha megsértették kegyelmedet, erről ő nem tehet. Gucsó válaszra sem méltatva ugrott nyerekbe, és elindult a páris felé vezető úton. A Márselyi rakpart, a Márselyi rakpart, ez legyen a lecke számomra, mondogatta. Elég volt az ostobaságokból, Isten tudja, mi vár még rám, ha viszont látom. Csak nyelje a könnyeit egyedül, ha sírni támad kedve. Így lovagolt vagy kétszáz ölnyit páris felé, aztán Inasa legnagyobb meglepetésére hirtelen megfordította lovát. Vágtára fogta, és neki iramodott a mezőnek. Néhány perc múlva a moldra partjára ért, és meglátta a kertet meg az almafák alatt, Reá várakozó Marit.